מבחינת היכולת שלה ואני מרגיש שזה קצת התרחק ממני כאילו היכולת שלה קודם זה היה יותר קרוב עכשיו זה כבר יותר רחוק אתה מבין אני מתכוון היא מתקדמת יותר מאיתנו לגמרי אז חשבתי אולי להציע שנוסיף מימד נוסף זה איך איך להתייחס לזה? להתייחס, או אנחנו יכולים ללמוד מזה לגבי החיים שלנו היום? אני לא יודע איך, אבל... בסדר, אני משתדל להביא את זה, אבל כנראה שלא מספיק, אז... התפקיד שלך זה להזכיר לי, זאת מדברים על משהו ואנחנו מתחילים שמה לנחם שואל, מה זה רלוונטי לחיים שלנו פה ועכשיו? רלוונטי זה כן, אבל איך אני מייזם, איך אני מביא את זה לחיים שלי? איך מיישמים איך את זה? כן, מיישמים את זה, איך... איך כאילו, יש את צורת החשיבה הזאת. כן. הוא... כן, נכון שאצלה... אתה מבין את זה? זה טוב כן, טוב כן, כן, כן, כן. זה קצת כמו, מבחינה מסוימת כמו קרישנמורטיס, זאת אומרת, היא כבר שמה. אני חושב שאני מבין, אנחנו נראה אם אני מבין. אפשר גם בכלל כאילו לעבור לאיזשהו חומר אחר, ויותר לעשות קצת הפסקה ולחזור אליה כך. אני מרגיש שאנחנו כאילו... כשאתה הולך ומעמיק אז אני לא רוצה לעצור את המהלך הזה, אני רק רוצה... בסדר, בסדר. מאה רציתי להגיד לך את השיעור, אבל כמו שאמרתי לך, הפירות המשילו ונפלו מהעץ. אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב. אה, תדליקיולה הייתה אורק שלהם. באמת, אם הם צריכים המון, באמת, אורך רוח, איזושהי אמונה שבסוף דברים מסתדרים מעצמם, לא צריך... כן, לא, ואם לא, אז יש מה לעשות, זאת אומרת, אבל לא צריך לעשות... לפני הזמן. אפשר לתת לדברים... בסדר. טוב. אז, אז בואו נמשיך א', אני בדקתי מה ששאלת, <laughs> שהיא יום קשה, יום קשה כן, לא כתוב, בי בי לא, בי כתוב בי בי לא כתוב גם כתוב, ‫אתי, אפשר להתחיל? ‫אתי, אפשר להתחיל? כן כן, אני... ‫אני רוצה להמשיך, ‫שגמרים... אני מעולם איני דואגת למחר, אני לא זוכר אם קראנו את זה או לא, ברור yeah. לי למשל שבקרוב אצטרך לעזוב, yeah. ואין לי מושג לאן אגיע, ומצבי הכספי רע ביותר, אבל לעצמי אני אף פעם לא דואגת, אני יודעת שיהיה בסדר. הדאגות רק מכבידות על הדברים העומדים לקרות, ומונעות אותם להתפתח באופן אורגני. יש בי כל כך הרבה אמון לא אמון שחיי הגשמיים יהיו תמיד טובים, אלא שתמריד ולמרות הכל הם יראו לי יפים ונכונים. יפים ונכונים, זה דיברנו. כן, אז שוב, זאת אומרת, אתה כמו שאמרנו שהיא אמרה שאנחנו לא יכולים לשלוט במה שקורה לנו אבל כן יכולים לשלוט באיך אנחנו רואים את זה אז שוב באופן עקרוני זה נכון כמובן גם לגבינו ואם מישהו חושב, למשל... למה, אנחנו ארבעה, זה בסדר. חם, נכון? כל דקות טוב. בדיוק. אם אנחנו מרגישים שדברים כאלה, או שיש דברים שאנחנו לא יכולים להתייחס אליהם ככה, אז כיוון ש... אנחנו לא אתי אינסו, אנחנו יכולים לחפש איזה דברים אנחנו כן יכולים להתייחס להם ככה. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש דאגות גדולות ודאגות קטנות. הדאגות הגדולות, אנחנו צריכים בשבילהן הרבה אנרגיה. כשהדאגות הקטנות מספיקה קצת אנרגיה. אז כל אחד יכול לבחור לעצמו איזה שהם דברים שהם לא נורא עמוסים רגשית שהם קצת חשובים לו זאת אומרת, לא יודע הבת את... שלי כן תתקשר השבוע או לא תתקשר השבוע נגיד אם היא לא תתקשר א' יכול להיות שהיא תתקשר בשבוע הבא ואם לא אז אני יכולה להתקשר אליה, נגיד לא אפשר לעשות מזה כמובן, זאת אומרת אנחנו מומחים ולעשות מכל דבר סיפור אבל אם אנחנו רואים שיש דבר שאנחנו מתחילים לעשות ממנו סיפור אבל הוא לא גדול עלינו, הוא בערך בסדר גודל שלנו אז בסדר, אז נסתכל עליו, נראה, ונבין גם שכל דבר שאנחנו מוסיפים עליו הוא לא מקל אלא רק מסבך את העניינים ונמשיך הלאה זאת אומרת, מדעמה. אני מה, אני עכשיו צריך לעשות ביטוח לרחב אז אני מתווכח איתם אני אומר לו, יש ככה ויש ככה ויש ככה ויש ככה. עכשיו, בסוף אני צריך לקבל איזושהי החלטה. סדר גודל של ההבדלים, נגיד, זה, 200 שקל. אז זה לא סוף העולם בשביל אף אחד. אם אתה לוקח את זה בתור משהו שאתה לנצח, ואם אתה לא תגיד להם וזה וזה וזה. ‫אבל אם אתה לוקח את זה בתור משהו, ‫כן, חובתך בתור בן אדם אחראי, ‫זה קצת לעמוד על המקח. ‫אבל זה הכול, שם זה נגמר. ‫זה ייגמר ככה, זה ייגמר ככה. ‫עכשיו, אם לעומת זאת, נגיד, ‫אנחנו, לא יודע מה, ‫אני הייתי הולך לסופר, ‫והייתי קונה משהו, ‫ואני יודע שקניתי בסביבות ‫50 שקל משהו כזה. והקופאית אומרת לי 250 שקל. מה זה? זה הבדל עצוב, אבל זה אותו כסף, כן? אז אנחנו בעצם מחליטים איך למסגר את, את, את העניינים ו... לכל אחד יש את המוכנות שלו, כאילו, את ה... זאת אומרת, דבר אחד שלגביך הוא לא אומר שום דבר למישהו אחר הוא נורא חשוב, דבר שלך זה סוף העולם, אחר מישהו אחר בכלל לא מבין על מה, על מה אתה מדבר. אתם מכירים את הסיפור הזה על הנזיר שהגיע לכפר וישב שם על העץ, ליד, מתחת לעץ מחוץ לכפר וכבר לידו איזה איש אחד הוא רואה את הנזיר יושב ככה מבסוט מהחיים, לא עושה שום דבר. אז הוא אומר לו... אה, ah, ולפני זה הוא חלם שאצל הנזיר הזה יש משהו ממש יקר, יקר ערך. הוא ניגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אצלך משהו יקר? ‫הוא אומר, לא, לא יודע. ‫אז הוא אומר, אפשר להסתכל לך בתוך התיק אולי? ‫היה לו כזה תיק, אתם יודעים, כזה מלבד? ‫אז הנזיר אומר, כן, בטח, ‫יש לי את הקערה שלי ואת הכף שלי, ‫ועוד איזה שתי אבנים ‫שמישהו נתן לי ואני משחק איתם. ‫הוא מסתכל ואיזה שני יהלומים, ‫כל אחד בגודל של אגוז. ‫הוא, נפתחו לו העיניים וזה, ‫והנזיר אומר, ‫אני רואה שאתה גם רוצה לשחק עם זה, נכון? ‫אז אומר לו, כן, כן. אבל כך, הוא ממש בשמיים, הולך הביתה ולמחרת הוא חוזר שוב פעם. אז הנזיר אומר לו, כן ידידי, מה עכשיו? הוא אומר לו, תשמע, תודה רבה, אני לא ישנתי כל הלילה, אבל בעצם באתי ורציתי לשאול אותך ‫איך אפשר להיות במצב כזה ‫שהדבר הזה לא יהיה אכפת לך. ‫שזה בעצם ה... ‫כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫ ‫-כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫ ‫-כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫אז שהמצב הזה, מה זאת אומרת ‫שהמצב הזה... ‫-שיהיה לך שני יהלומים בגודל כזה, ‫ומישהו ישאל אותך, ‫ואתה תיתן אותם. ‫כאילו... ‫כי זה... ‫-הוא אומר שהוא ידע שיש לו, ‫שזה האבנים האלה הם יהלומים. ‫כן, כן. ‫-הוא ידע שיש לו יהלומים בחיק. ‫אוקיי. ‫-וואנלה, נזיר. אנחנו נאמר על מה אנחנו מדברים? לא, לא, זה רק היה... זה תגובה אין איזה סיכוי, מה שהנזיר עולה, זה מאוד רלוונטי לסיכוי. בטח, מה זאת אומרת? כן. זה מה שהנזיר, אה, מה שהנזיר אמר? לא, לא. אנחנו מדברים על אנשים כאילו, לא על נזיר. אני מסתובף טיפה. אבל לא רוצה לחיות במזגן? אה, לא, לי כיסא עוד יותר בצד אז... לא, עכשיו במזגן למעלה. גם אני מסתתרת. עכשיו, היא מדברת פה... וגם כן, תגידו לי אם כבר ככה, אני לא זוכר אפילו בדיוק איך זה, זה, זה היה, הייתה כאן. זה כולנו, זה כולנו רק בני אדם, כבר עכשיו אני מרגיש, מ, מכינה את ליבי, מרגילה את, את ליבי לרעיון שאמשיך לחיות גם לאחר שאפרד מהאדם. ‫שנדמה לי שלא אוכל לחיות בלעדיו. ‫דבר עליו בזה. כן. ‫-בלעדת שהוא חולה. כל, ‫-כן. ‫כל רגע אני מתנתקת ‫מעוד ועוד קשרים חיצוניים, ‫כדי שאוכל להתרכז יותר ויותר ‫בהישרדות הרוחנית ‫ובשמירה על הקשר הפנימי ‫המגשר על כל מרחק פיזי. ‫עכשיו, אני מתנתקת ‫מעוד ועוד קשרים חיצוניים. עכשיו, אם שאלת מה אפשר לעשות, זה הנושא הזה של non-attachment, של אי צמדות, אי צמדות, הוא בעצם הכלי הכי חזק שיש לנו בשביל להגיע לאיזשהו שקט. ריבודה אמר באמת הראשונה ‫החיים הם סבל. ‫והאמת השנייה, הוא אמר... ‫שאפשר להשתחרר מסבל. ‫לא, האמת השלישית. ‫האמת השנייה זה שהסיבה לסבל ‫זה שאנחנו רוצים מה שאין לנו ‫ואנחנו לא רוצים מה שיש לנו. ‫ובקיצור, היצמדות היא מקור הסבל. הצמדות, אמנם שם מופיעה גם המילה טרישנה שהיא בעצם צמא, שהיא בעצם רצון, ל... רצון לכל מיני דברים, אבל הבעיה היא לא בדברים בעצם, אלא ברצון לקבל אותם ובהצמדות אליהם. עכשיו ‫היא אומרת, אני מתנתקת ‫מעוד ועוד קשרים חיצוניים. ‫עכשיו, זה לא... ‫זה לא שהיא מנתקת את הקשרים שלה, ‫אלא שהיא נהיית פחות ופחות תלויה בהם. ‫זאת אומרת, אתה יכול להמשיך להיות ‫עם כל הקשרים שלך, ‫ולנסות להפחית את התלות שלך ‫בדברים האלה. כי יש הבדל בין להיות קשור למישהו ובין להיות תלוי בו והדבר וה... הבסיסי ביותר כמו שאומר דה מלו אנחנו תלויים במישהו אחר אז בעצם אנחנו הוא בעצם מכוון את חיינו. זאת אומרת, כשהוא מחייך אלינו, אז אנחנו שמחים, וכשהוא לא מחייך אלינו, אז אנחנו עצובים, ואנחנו בעצם כמו בובה על חוט. והוא לא דווקא בכוונה עושה את זה בשביל, לא בשביל להתעלל בך ולא בשביל לשמח אותך, הוא עושה את זה כי לא זה. זה אצלו, יש מנגנונים מסוימים שפועלים ככה או פועלים ככה, יש דברים שאתה אומר לו והוא כועס עליך, ויש דברים שאתה אומר לו, והוא שמח מזה. אז או, יש לו את המנדננים שלו, וזה בסדר גמור, שימשיך. ואתה בהחלט צריך לשים לב למה שהוא אומר, כי אתה רוצה לחיות בהרמוניה, אבל זה לא אומר שאתה צריך להיות תלוי בזה. זה הבדל מאוד מאוד גדול. והוא, זוכרים, נותן שם את הדוגמה של ילד ש... הילדה שכולם אומרים לה בואי תשירי, בואי תשירי, והיא עולה לכיסא ושרה וכולם מוחאים לה כפיים. אתה יודע, בת שנתיים. וזה הזריקה הראשונה של הסם. זאת אומרת, אתה נהיה בזה, תלוי בעצם באישוש הקהל. וזה סם מסוג אחד. וכמובן שתראו לצריך שהיא תעלה על הכיסא ותשאיר ואחרי שמונה פעמים שכולם מחאו לה כפיים וצחקו, עכשיו פתאום אף אחד לא שם לב. אז בעצם בזה שהיא אימצה את ההסכמה של הקהל בתור משהו שומר משהו עליה, היא כבר בעצם פתחה את הדלת לזה שאם אנשים לא ימחאו לה כפיים זה ולכן זה הניתוק של הקשרים החיצוניים עכשיו שוב אני אומר זה לא אני לא לוקח את זה בתור זה שאני לא מדבר עם אנשים או שאני לא חשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש וזה הבדל מאוד מאוד גדול, אנחנו מצליחים להגיע למצב כזה. היא אני אוכל להתרכז יותר ויותר בהישרדות הרוחנית ובשמירה על הקשר הפנימי. זאת אומרת, כי בעצם מבחינה מסוימת זה הולך אחד על חשבון השני. זאת אומרת, כשאתה תלוי באחרים, ‫אז אתה לא יכול במידה מסוימת ‫לטפח את הכוחות הפנימיים שלך. ‫ברגע שאתה מפסיק להיות תלוי באחרים, ‫כל האנרגיה הזאת, ‫שבעצם הייתה מוכוונת ‫על ידי התנהגות של האחרים, ‫היא משתחררת. ‫והיא נהיית חופשית, ‫כי לפני זה היא לא הייתה חופשית, ‫לפני זה היא הייתה תלויה ‫במה שקורה. ‫לא רק... לא רק באנשים שאתה מכיר, זה גם, תן דוגמה נגיד שהיא, נגיד פוליטיקה, אם אנחנו נורא נורא עסוקים בפוליטיקה ובאמת לוקחים את זה ללב וכל פעם שקורה משהו אנחנו או מתלהבים או מתאכזבים אז האנרגיה שלנו הולכת לשם ואז יש לנו פחות ופחות אנרגיה בשביל להתעסק עם מה שחשוב עכשיו, שוב, זה לא אומר שלא צריך להתעניין בפוליטיקה, זה לא אומר שזה בהכרח אתה לא יכול להיות מעורב בפוליטיקה, אבל שאלה עד כמה אתה צמוד לזה, עד כמה אתה נצמד לזה. אז אתם יודעים, וגם אפילו הדוגמה של המשחק כדורגל, שדיברנו עליה בטח שיש אנשים שמתעניינים בכדורגל <laughs> ו... <laughs> ו... <laughs> ו... <laughs> ונגיד אם הם רואים משחק ויש קבוצה שהם אוהדים אותה אז <laughs> כשהקבוצה מנסחת הם בשמיים וכשהקבוצה מפסידה הם ברצפה והמון ו... ו... אנרגיה כמובן לעומת זאת אתה יכול להתעניין בכדורגל ולהסתכל על המשחק ולהגיד, טוב, היום אני אוהד של זה. נגיד שאתה רואה משחק, אתה יודע מה, בין אסטוניה וגואטמלה, בסדר? אתה לא פה ואתה לא שם, אתה יכול להגיד, היום אני בעד גואטמלה, בשביל להוסיף קצת פלפל. ואתה מסתכל, אבל אתה לא... עכשיו, אם אתה באמת רוצה להיות... כדורגלן רוחני, אז אתה בכלל לא בעד אף אחד, וכל מי שעושה תרגיל יפה, אתה מוחא לו כפיים. זה אמא שלי, זאת אמא שלי. כן, ו... כן. זאת אמא שלי. אני לא, היא אני לא בעד זה ולא בעד זה. כן. אני בעד מי שזוכרת כן, <laughs> כן. <laughs> טוב. כן. כן, כן. היא נהנית. והיא נהנית בעצמנית המזרח. היא נהנית, כי את הבעיה של המפסידה. כן, עכשיו אם אתה רוצה <laughs> להיות <laughs> סופרמן <laughs> רוחני, <laughs> ספורטאי, אז אפילו זה לא חשוב לך. Okay. אתה, אתה <ש> מסתכל, <ש> היה משחק טוב, היה משחק טוב, משחק פחות טוב, פחות טוב, נו, no. זה החיים. אז זה, ה... זה הכוונה בניתוק ב... ב... עוד ועוד קשרים חיצוניים. זה קשר חיצוני יכול להיות למישהו שאנחנו מכירים, וזה יכול להיות לקבוצת כדורגל, זה יכול להיות למפלגה, וזה יכול להיות לקוז, זאת אומרת, אני חושב שצריך לשים הרבה יותר דגש על תחבורה ציבורית מאשר על רכב פרטי, כל הדברים האלה הם בסדר, אבל השאלה, איך אתה מתייחס לזה, אם אתה בעצם דמלו אומר, כשאתה אה, אה, נמצא במצב כזה של תלות במישהו אחר, בעצם אתה מפקיד את המפתחות של העושר שלך בידיים שלהם. אתה אומר, קח, בבקשה, תנהל אותי. הצד השני לא תמיד אפילו רוצה את זה, לפעמים הוא נהנה לפעמים אפילו לא רוצה את זה, אבל אתה החלטת, את זה, ולפעמים אפילו לא יודע את זה. אבל אתה בעצם החלטת את שאתה... מתלה מט... את אושלך בבן ב... אדם השני, בהסכמה שלו, ברצון שלו ו... תשמע מה, ביחסים של אהבה למשל כן. בין גבר ואישה כן כאילו אם יש אה. אהבה, אם מתפתחת אהבה, הדבר הכי נורא שיכול לקרות לך זה שאתה תרגיש מצד השני לא אוהב אותך אז השאלה הזאת שאלה מאוד גדולה, שכמובן כבר עסקנו בה כמה פעמים, אבל הטענה היא שאתה, אנחנו לא באמת זקוקים לאהבה של צד שני. מה שאנחנו זקוקים לו זה לאהוב. זאת אומרת, אם אתה תאהב את הצד השני, אתה עשוי להיות מסופר. תראו, אני בדיוק עכשיו קורא ספר שעלה לכותרות בימים האחרונים, על הספר החדש של גרוסמן ויש שם בדיוק את המצב הזה איך זה נקרא? את החיים את עושה לי קשה או משהו כזה, איך קוראים לזה? כן משהו, משהו כזה ומסופר שם בדיוק על מישהו שהיה, אימא שלו נפטרה ואביו בעצם התחתן, או נכנס לזוגיות עם איזה עולה חדשה שהגיעה לקיבוץ והוא התאהב בבת שלה, התאהב קשות בבת שלה והבת שלה לא מחזירה לו בכלל אהבה ועדיין כל החיים שלו זה רק היא והוא כבר יודע שהיא לא תאהב אותה אבל הוא אוהב אותה ולא עוזר שום דבר וזה ו... יכול להיראות לנו אה, אהבה משונה אבל אפשר להגיד זה מה שנקרא אהבה שלא תלויה בדבר כי אהבה שאתה מתאר זה בעצם אה, משא ומתן, סחר ומכר אתה... מה שאתה אמרת, אם מעולם לא אהבה אותו אז הוא עוד חי עם זה כי... ‫היא לא אהבה אותו, והוא הוא, הוא, הוא, הוא, הוא לומד לחיות ‫עם זה שהוא אוהב אותה והיא לא אוהבת כן. אותו, ‫ואין ביניהם מערכת. ‫אבל... מה זאת אומרת אין ביניהם מערכת? מה... הם, ‫הם הפכו להיות זוג? יש להם ילדה משותפת. ‫אה, אוקיי. ‫אבל היא מעולם לא אהבה אותו. ‫היא, היא, היא קרכה את חייה איתו ‫מבלי לאהוב אותו. אחרי שלוש שנים ש... ש... כשהעדה ‫הייתה בת שלוש, ‫אז היא עזבה, לא משנה, אבל... הייתה תקופה מסוימת okay. שהם חיו okay. ביחד okay. אז okay. עכשיו בעצם באופן אידיאלי אתה צריך כאילו לקום כל בקרן מחדש ולהגיד האם אני רוצה להמשיך עם הקשר הזה לא אני בקשר הזה ולכן אני אמשיך אותו עכשיו אתה יכול להגיד בסדר זה אידיאל אבל אפשר להתקרב אליו אתה יודע שבבורסה במניות, אם יש לך מניה מסוימת, אז כל בוקר, כשאתה קם בבוקר ואתה לא מוכר אותה, זה בעצם כאילו שהחלטת לקנות אותה. אז נכון שזה כאילו, אתה יכול להגיד זה רק תיאורטית, אבל מבחינה אה, לא פיזיקלית, אבל אמיתית, כאילו, כלכלית זה נכון. ברור שיותר קל למכור מאשר למכור. אבל עדיין זה לא אומר, זה אתה כאילו צריך לקום כל בוקר מחדש ולהגיד האם הבוקר הייתי קונה את המנייה הזאת ואם אתה אומר אני לא הייתי קונה את המנייה הזאת אז ההיגיון הכלכלי אומר תמכור אותה. אפרופו אהבה, החור הכי גדול שיכול להיות בנפשו של אדם זה תחושה שלא אהבו אותו וידמותו ראשית כל, ראשית כל, אנחנו לא מדברים עכשיו על הילדות. למה לא? אני לא מבין בזה. לא, הוא שואל בבגרות, איך אתה בבגרות חיים עם התחושה שכשהיית ילד, לא אהבו אותך, שזה חור, אין גדול מזה להיות. אתה היום בן 30-40, אתה כאילו יכול להיות חנון בנפשך, בגלל שלא קיבלת אהבה כשהיית ילד. <anto government> אתה רוצה את התשובה שאני חושב? אני אומר, כן. איך זה מסתדר? זה לא מסתדר, זה לא צריך להסתדר. למה אתה עכשיו צריך שיאהבו אותך כשהיית יליד? למה? למה? אני שואל למה. לא, אני שואל למה. לא, אתה אומר... זה לא נכון? רגע, בואי נדבר זה לא שאלה עובדתית. זו שאלה שאלתית, כאילו למה אתה צריך בגיל שלושים שיאהבו אותך בגיל חמש? Okay. פשוט כל בוא נצא מתוך הנחה עצובה שלא אהבו אותך בגיל חמש, זאת עובדה. עכשיו השאלה הגדולה היא, כרגיל כמו כל השאלות בבודיזם, האם אתה מקבל את זה או לא מקבל את זה? פשוט. זה עובדה. אתה, אתה לא יכול לשנות את זה עכשיו. אתה <שמע> יכול <שמע> כנראה. אתה רק יכול לראות. כן. אתה יכול לקבל את זה. או לא לקבל את זה. המציאות. מה? אתה אומר, איך אפשר לקבל את זה? כן. אז בואו נשאר... אני אנסה... נגיד, נגיד, נגיד ש... יודע מה, שהיית בן שלוש, ואבא שלך נתן לך וזה היה הדבר הכי גרוע בעולם. והיום, בוא נדבר על זה שנתת שתי סתירות לבן שלך, אבל נגיד שלא, אבל היום אתה אומר בסדר, נו, אני כל כך הרגזתי אותו, מה, אני כבר גדול, מה חשוב, מה זה חשוב הרי? אז יש דברים שכשאנחנו מתבגרים, אנחנו מבינים, א', אנחנו יכולים להבין שזה לא כל כך חשוב, וב', אם זה כן חשוב, אנחנו מגיעים להבנה עמוקה שאין מה לעשות. עכשיו, הפסיכולוגיה הרגילה לא מקבלת את היא אומרת, אתה היום בעצם אחרי של מה שקרה לך, ואתה לא יכול לעשות בעצם כלום? על ה... חמש עשרה שנות אנליזה. בדיוק, חמש עשרה שנות יש סיכוי שקצת תפקד איזשהו אבל עכשיו אני שואל ברצינות, למה? למה? בוא נגיד אחרת, שוב. נגיד שאתה חי באנגליה, ובאנגליה מקובל היה לפחות שבגיל 6 הולכים את הילד לפנימיה. זהו, גמרנו. משפחות הכי טובות. משפחות כן. הכי טובות, וזה נחשב החינוך הכי טוב. אז אני חושב שרוב האנשים האנגליים בגיל 30, הם לא ראו את מה שההורים שלהם עשו להם בגיל 6 בתור אה, אה, חור התעללות. או התעללות. <laughs> כי זה מקובל שם. עכשיו, אז למה שמה כן ואצלנו לא? הרי מישהו, יכול להיות שההורים ישלחו אותו לפנימייה והוא ייתור להם את זה כל החיים. יכול להיות, נכון? לא אני שלחתי את הבן שלי לפנימייה ואני נטרתי לעצמי. כן. הוא לא. שמע, הוא נהנה אולי. כן. הוא לא, הוא, שאלתי אותו, תגיד אתה, אני חיי אני מרגישה שעשיתי... משהו איום. והוא אומר, אימא, לא, היה לי כיף שם, זה... וואו. כן. בני קיבוצים שהייתה להם לינה משותפת, גם כן, כן, יש כאלה. נכון, יש כאלה, יש ויש, שיש ויש. למה הוצאתי אותם מהקיבוץ? מקובל, הנורמה המקובלת אצלנו זה שאם לא אהבו אותך כשאתה היית ילד אז אתה אומלל, ויש לך חור. ‫כשהחמם נמשך חיים. ‫-כן, כן, אתה יכול, אתה גיל, כן, זה נכון. ‫אבל זה לא עובדה. ‫ אומרת, זה עובדה ‫שהיא תלוית תרבות. ‫תלוית אדם גם. ‫תלוית אדם ותלוית תרבות. ‫יש תרבויות שבכלל ההורים, ‫לא יודע מה, נכון, ‫האמא שמה את הילד על הגב, ‫אבל לא יודע מה, בגיל שלוש... אתה יודע מה, אני אגיד לך דבר כזה נגיד, אימא בפיליפינים שעוזבת את הילד שלה אצל הסבתא ונוסעת לעבוד, <תרבות> כן, תחוץ, <תרבות> כן, <ושולחת תרבות> עכשיו רוב, בסיכויים, וביתו, רוב הסיכויים, טוב. שהילד הזה הוא לא מרגיש בגיל 30 חור גדול בראש, בבטן, <תרבות> <ובטר תרבות> בגלל שאימא שלו עזבה אותו, אצלנו זה כרגע, זה ב... לא יודע מה, במאה האחרונה ‫זה נהיה פתאום משהו כזה. ‫-בראו, בדיוק. ‫אני רוצה לתת לך דוגמה. כן. ‫אני שלטתי את הבן שלי ‫לקרוא לזה בית ספר חקלאי, ‫יד נתן. כן. ‫ זאת הייתה פנימיה, ‫ואנחנו עשינו פשיטת רגל ‫באמת בשביל לשלם את הפנימיה הזאת, ‫כי כל כן. הבתי ספר היו <ח> חינם, <ח> ‫זה על כסף. כן, כן, כן. ‫עכשיו הוא בן... ‫הוא אומר לי, אימא, ‫שלחת אותי לפנימיה. ‫-הוא זוכר לך את זה. ‫אז אני קיבלתי שוב פעם ראשונה, ‫פעם שנייה. ‫אחר כך אמרתי לו, ‫רגע, רגע, רגע, זה לא ככה. ‫כי היום פנימיה זה נשמע היום דמוק. ‫היום. ‫-זה רק לילדים. ‫בסיכויים. ‫גם, גם, גם, לא. ‫תלוי איפה הוא, נגיד, ‫לשלוח את הילד הדתי לפנימיה, ‫או את הילדה הזאת, ‫לא, אני חושבת שהוא לקח את זה ‫מבחינת החיוני. ‫כן, כן, כן. אצל החילונים כן, זה, זה, נכון, כן. זה רק נוער נכון, בסיכון, נכון, נוער בסיכון, נו, כמו שאת אומרת, כן, אה, כן. אני יודעת, אז אמרתי, רגע, רגע, בית ספר חקלאי, אמרתי לו, רק השמנה והסלטה בבית, מי שיכל נכון, לעשות לעצמו, נכון, ואנחנו, אני זוכרת שאבא שלו לא היה לו כל כך כן. הרבה כסף, אבל הוא רצה לתת לו חינוך הכי טוב, שילם, צריכים לשים את הדברים במקום, כי אותו ילד, שהוא היום גבר מבוגר, הוא יכול לחיות עם החלל הזה כל החיים שלו, שאני שלחתי אותו בפליליון. נכון. היא הייתה, היא הייתה עדה. אימא, עד שהלכת אותי בפליליון, הוא מכבה תשומת ליאת. הנה, הבת שלנו שנים אמרה שזה לא בסדר שעזבנו את הקיבוץ. עד שהיא הלכה לנחל והייתה בקיבוץ שמיר ולא נשארה שם. אז אמרנו לה, הנה, היה לך צ'אנס לתקן את העוולה, עוולה נורא, הוצאנו אותה, אז היא כבר... היא כבר לא כועסת. עכשיו, לכן אני אומר, וזה נראה לנו באופן אינטואיטיבי, מה זה, אין, אי אפשר בכלל להתגבר על זה. אז... לפי, הסיפור הכי טוב זה, כשהיינו באודו, ממש בהתחלה, בפעם הראשונה, פגשנו איזה איש, שהוא נשמע לנו כל כך בריטי, אבל הסתבר לנו שהוא חצי נפאלי. כן. הוא לנו את הסיפור <גימי> שלו, שאבא שלו היה בריטי, מהנדס בריטי, שהגיע בצבא, אבל הוא עבד שם בתור אזרח. ארכיטקט. ארכיטקט, כדוש. והתחתן עם נפאלי, והוא הבן, והיא מתה, שהוא היה קטן, ממש קטן, שלוש או ארבע. קטן מאוד, ואז הוא התחתן עם אישה בריטית, אנגליה, והיא לא רצה אותו בבית. אז שמו אותו בפנימיה, מעולה, הכי טובה בית, במקום שהוא גר, אחת הטובות ביותר בדרום מזרח אסיה בכלל, mm -hmm. והוא, האנשים שהיו איתו בבית ספר, הוא בא במיוחד mm -hmm. מהונקונג בשביל לפגוש את החברים, הם עשו ריוניון, הם עשו פליצת מחזור, mm -hmm. הוא אומר זה המשפחה שלי, זה המשפחה, קיבלתי במתנה משפחה, והוא פגש מישהו בחנות ‫שלמד מעליו, שנה מעליו, ‫הוא בכר, הוא בא מרוב התרגשות ‫שהוא פגש אותו. ‫זאת אומרת, כאילו, עשה משהו היום ‫ויצא משהו נפלא. כן ושוב, באופן בסיסי, ‫הפסיכולוגיה המערבית אומרת ‫שאתה צריך למצוא מי אחראי לזה ‫שהחיים שלך הם לא בסדר. ‫הבודהיזם אומר לא, ‫אין כזה דבר. אין מישהו אחר שאחראי. אתה, אתה אחראי, ולכן גם בידיך לעשות מזה מה שאתה רוצה. להטיל את זה על מישהו אחר זה רק לברוח מהאחריות. אז זה נשמע נורא ואיום, כאילו... זה לא רק לברוח, כשברגע שאתה מטיל על האחר, אתה בעצם... אתה נהיה חסר אוניים, כי אתה לא יכול לשנות את זה. אתה לא לומד. כן, אתה לא מתפתח. בדיוק, גדל. מזה, יכול להיות, אנחנו יכולים לצאת מתוך הנחה, לא תמיד נכונה, אבל הרבה פעמים נכונה, שההורים שלנו עשו מה שביכולתם. מי שלא יכול היה לאהוב, לא אהב, היו למשל הורים נגיד שהגיעו מהשואה ועם כל מיני זה וזה. תלמי, באותי. כן, okay. אז מה, אז מה, הם, הם, הם, הם, הם חשבו שככה צריך להיות, חשבו. Okay. זה נראה להם. טעו, על... מה זה משנה לנו עכשיו בעצם, מה הם עשו, זאת אומרת השאלה היא כרגיל, פשוט <עלה> מאוד, מתי אנחנו מתבגרים. ומה זה נקרא מתבגרים, זאת אומרת אנחנו מקבלים את זה שזה המצב, <עלה> בעיקר. מה? ולהפך, כן. לקחת ולאהוב אותם להורות. כן כן, כן, כן, כי כן, זה כן, מה כן. שאנחנו צריכים. לראות מחדש, לאור מחדש. כי זה חדש. בעצם הדבר היחידי שנותן לנו כוח לאהוב אנשים, ולא לחכות שהם יאהבו אותנו, כי שוב, על זה שאם אני מחליט לאהוב את מישהו לא יעזור לו שום דבר אחר. מה יעשה אני אמשיך. הוא יכול לנסות מה שהוא רוצה. והיא עושה את זה דרך אגב בספר. אבל לא עוזר לה, תלו. לא עוזר לה. וזה תלוי רק בי. אם אני אוהב, וזה מה שמקדם אותנו. כי, שוב, ברגע שאני אוהב מישהו אחר, אני יוצא מגבולות עצמי בעצם, אני מפסיד לראות את עצמי בתור הדבר הכי חשוב בעולם, אני מתחיל להבין שהאני שלי הוא לא ממש אני, ו... וזה פשוט דרך להתקדם. ולחכות שיאהבו אותך, זה להגדיל את האני שלך על ידי זה שאתה בעצם מקטין אותו כי אתה אומר שלא אוהבים אותך. אבל אתה מטפח אותו, כי הוא, הוא, מי פה סובל בעצם? מי פה סובל בגלל שלא אהבו אותי כשהייתי בן ארבע? רק אותו אני, דמיוני, שהוא כאילו נשאר אותו אחד, שלא גדל, כאילו, מגיל ארבע, ואני אסחב אותו איתי, כמו איזה מישהו שסחב, קופסת שימורים קשורה לכל... איזה קומץ שימורים איזה... מה? איזה כבדה שיושבת בשביל כל כן. הזמן. ‫כן. ‫-אבל יש, יש דבר אחד שהייתי רוצה ‫לשים דגש, אני חושבת שהיצירות ‫הכי גדולות בעולם הזה ‫נעשו תחת ס... ‫אני אתן לך דוגמה. היה לנו כבר את הדיון הזה ‫עם הורנאה <אח> היצרנית, כן. למשל, לא, אני רוצה לענות, ‫יש מיתוס של אהבה אמהית. ‫עכשיו, כתבה מישהי, ‫באמת מאוד מפורסמת, לא חשוב, ‫חוספה שיפעו בצרפת, ‫וסיפרה מה זה אהבה אימאית. היא, ‫היא אומרת ככה, ‫שבמאה ה-16, 17, 18, ‫אמא הייתה עשיר, ‫ברגע שהייתה יולד, ‫זאת אומרת, האישה הייתה יולד, ‫הייתה שולחת אותו על מנקת. ‫אבל כן. איפה מנקת? בכפר. ‫-כן. ‫עכשיו, אם היה לך כסף, ‫זאת אומרת, ‫האמא לא הייתה רואה את התינוק. <laughs> ‫אם היה לך כסף, ‫אז על הייתה גרה בבית, ‫ככה בנוי. ‫טוב, כן. טוב. ‫ואם לא, הייתה גרה בבית של... ‫קש. ‫-איך קוראים לזה? קש. ‫-כן. ‫ואז זאב היה בא בלילה, ‫לא, לא, זה... ‫-כן, זה... כן. ‫זאת אומרת, זה תעודות, מה שאני מספר. ‫-כן. ‫אז זאב ידע שיש תינוקות ‫בתוך הבתים של קש, ‫וידע איך להיכנס, ‫ולא פעם נטרפו... ‫ילדים של ה... ‫התינוקות. ‫-כן. ‫זאת אומרת כן. שבוא נאמר ‫שכל המיתוס הזה, ‫אם יש לך דיטצ'מנט, כן. ‫זאת אומרת, ואתה מסתכל עליו, ‫אתה מבין, כן. ‫אז אתה פחות סובר. כן. נכון. הבנת אני? לא. לא, אבל תרבות. זה הכל תרבות. שאם רצית לאהוב את הילד שלך, היית שולח אותו החוק. לא, את הסיפור הבנתי, אבל לא הבנתי רק את המשפט המסכם שלך. רבו. זאת אומרת, שאמא צריכה וחייבת לאהוב את הילד. פשוט יש פה מה שעשיתי לגמרי. זה תלוי תרבות. זה תלוי תקופה. בדיוק. לך את המיתוס הכי קדוש בעולם. נכון. כן, וזה העבודה שלנו העיקרית פה, לנתץ מיתוסים. כל מי שמצטרף, ברוך לא הבא. לא, פחות סמל פשוט. כן? אז, אז איך זה משתנה כל כך עם הזמן כשמדובר בעצם בנפש האדם? איך, איך אפשר בדם... לראות את זה בשלום מה? שלפני מאה ומאתיים שנה... נו, למה נהדר? ‫כלומר, יש... ‫-מיידע, אבל אתה רואה שאין דבר כזה. ‫-אין פרמנז, אין שום דבר מה שאנחנו קוראים נפש האדם, ‫היא בסך הכול גם כן עוד גלוף אחד. נתונה ל... אבל אנחנו יודעים את זה. ‫אתה יודע שהערכים שלך ‫זה לא ערכים של... ההורים, של הסבא. של האנשים שגרים בהודו, ‫של האנשים שגרים במזרה. ‫-נראה שגיאוגרפיה. ‫לא, ואני יודע מה, ולא הערכים ‫של מי שגר בארצות הברית אפילו, ‫למרות שאנחנו מתקרבים אליהם ‫בצעדי העניין. ‫אבל זאת אומרת, מה זה נפש האדם? ‫נפש האדם צריכה להיות אותה נפש ‫בעצם בכל היקום, נכון? כל כדור הארץ, הסכימותים שמוציאים את ההורים שלהם לעמוד על הקרח, בוא נגיד זה שונה מאוד מאוד בכל מקום, אבל בכל המקומות שאני, בוא נגיד במאה הזאת, מדובר על זה שהאימא עוטפת את התינוק שלה באהבה, ואם היא רגע אחד מרגישה שהילד שלה הוא כאילו לא לתת לו להרגיש רגע אחד שהוא לא אהוב. אז גם כן, תשמע, היום יש בכלל את הנושא הזה של תיאוריית הרצף, שהאימא באמת צריכה להחזיק את הילד פיזית, היא לא צריכה, לא. 24 לא, שעות לא בלבמה. את... היא, 아, גם 아, היא, 아. גם היא לא צריכה להכין אותו לחיים לא, עצמאיים. לא, לא, לא, לא את את של... את אבל, שלא, אבל, אבל, אבל זה, זה בדיוק מה שהיא אומרת לך. אבל מה שהיא אמרה ומה שאני סיפרתי, שמוציאים את הילדים החוצה מתוך אהבה, איך זה, איך זה מסתדר? למה זה צריך להסתדר? אתה יוצא מתוך הנחה שיש משהו כזה שנקרא נפש האדם והיא לא משתנית מה? והיא בינלאומית והיא... וזה פשוט עוד הנחה אחת לא נכונה בין יתר שלל ההנחות שלנו שהן לא נכונות עכשיו העובדות סותרות את זה אם אנחנו מחזיקים בהנחה הזאת יש לנו סבל אם אנחנו מוכנים לוותר על ההנחה ‫יש לנו פחות סבב, ‫ובסך הכול נפטרנו מעוד דעה, זה הכול. ‫-מותר לי להוסיף שעל היצירות ‫הבאמת הסובלימיות, זאת אומרת, ‫הכי גדולות בעולם, ‫יש לך את הדוגמה של פלובר, ‫שהוא היה... ‫סליחה, בודלר, בודלר. ‫-כן. ‫למדתי בזמנו, בודלר, ‫נשלח לפנים מנקב. ‫אפרופו מליקד, וכשהחזירו אותו מהכפר, ‫אז הוא תקרא את זה ‫באוטוביוגרפיה שלו. ‫הוא היה כבר בן 14-15, ‫הוא לא אבא ולא אמא, ‫זאת אומרת, הוא קרא לאמא מדם, ‫ולאבא בכלל היה פער כזה... ‫-כן, מסיר. ‫-מסיר, כן. מסיר כן ‫ ואז באמת, בגלל שהוא כל כך רגיש, ‫בוא נאמר, היצירות המופלאות שלו, ‫שזה כחערה, ‫הוא היה בסמים, הוא היה בכל... ‫היצירות שלו הן מדהימות פשוט. אנחנו מכירים כך הרבה אגנון הוא גאון, והאיש חי חיים ‫סופר שקטים של פקיד בבלקו. ‫הוא היה קם כל בוקר, ‫הולך לחדר, ‫על העמוד בעמידה הוא היה כותב, ‫ויושב וכותב עד 12, ‫ואז ארוחת צהריים, ‫שלף שטולדל, כמו הגר הטובים, ‫אחרי צהריים שוב כותב, ‫הוא חי כך את כל חייו. והוא גאון. וגם פיקסו אלא בגאונים כמוהו. אנחנו, זה מיתוס קשה. זה מזין. הנה פלובר, הוא לא חי חיים קשים. הוא לא חי חיים קשים. חיים דו מאושר. אבל הרגישות שלו הייתה כל כך גבוהה שהוא יכל לכתוב על הרגשות שלהם. בדיוק. אף גבר לא יכל זהו, גם מדהים הוא מתאר דברים נוראים שלא לא קרו, אבל כמו שאת אומרת, החושים שלו כן. היו כל כך פתוחים בגיצור, לעולם סביבו, לא, שהוא הצליח להבין את זה. גם את המיתוס הזה של <laughs> ה... שבשביל ליצור צריך סבל, אני לא מקבל. <laughs> לא. לא, לא בהכרח. <laughs> זה, זה... יכול כן, להיות, זה, זה, לא לא זה גם וגם. כן, גם כן. אם לעשות. אתה... אני לא יודע אפילו, אני, אני חושב ש... אם אתה יוצר, אז אתה יוצר, ואז אם אתה סובל, אז אתה סובל, הוא יוצר, <laughs> ואם אתה טוב לך, אז אתה טוב לך, <laughs> ואתה יוצר. בקיצור, נכון, <laughs> <laughs> לא מוחלט. כן, כן, כן, זה הכי חשוב. <laughs> אז מה אנחנו יכולים לקחת מזה לחיים, כמו ששאלת? <laughs> <laughs> שכל דעה, אנחנו צריכים להתייחס אליה בתור הנחת עבודה. ‫ואם אנחנו רואים שהיא לא נכונה, ‫להיות מוכנים ואפילו שמחים ‫להשליך אותה על פח הזבל של הדעות. ‫זהו? ‫עכשיו, אנחנו, מבחינה מסוימת, ‫אוהבים שיש לנו, לנו הרבה דעות. ‫למה? ‫כי זה, במידה מסוימת, ‫עושה את החיים קלים. ‫זאת אומרת, אני אספר את הסיפור ‫שבטח כבר סיפרתי כשיש פעם, ‫על הפילוסוף... פופר שהיה לו חבר שקראו לו אדלר. <קיר> מכירים את אדלר? Okay, משיטת אדלר? Yeah, <קיר> אדלר היה לו, הוא היה תלמיד של פרויד, <קיר> אבל הוא טען בניגוד לפרויד שאמר הכל קשור למיניות בגיל הילדות, אדלר אמר הכל קשור למאבקי כוח בתוך המשפחה. <קיר> זאת אומרת זה, <קיר> ה... זה התזה שלו. כל דבר אפשר להסביר לפי ואז פופר בא אליו יום אחד, די מזועזע, הם הלכו לאורך הנהר בווינה, לאורך הדנובה, וסיפר לו שילד של בן שלו התאבד, שילד של חבר שלו התאבד, שאותו בן כמה הוא היה? כלומר בן 16. אז הוא אומר לו אדלר, נו, לא, בטוח שהיה שם מאבק כוחות בין האבא והבן, והבן הגיע למסקנה שהוא לא יכול לזה, והוא התאבד. ‫אז הוא היה עדיין מזועזע פרופר, ‫ואמר, אתה לא מכיר אותו, ‫אתה לא מכיר את הסיפור, ‫אתה לא יודע שום דבר, ‫איך אתה יכול להגיד דבר כזה? ‫אז הוא אומר לו, אה, עזוב, ‫יש לי כבר 30 דוגמאות. ‫אז פרופר אמר לו, נכון, ‫ועכשיו יש לך 30 דוגמאות. ‫ככה גם הדוגמאות הקודמות שלו. ‫זאת אומרת... שהוא צדק. לא, לא אומרת. אם אתה חושב שאתה יודע, וזה ברור, אז בלי לדעת, אתה יכול להוסיף עוד אחד. רק יודעים שהוא יקבל. הרי לא ידע כלום. אדלר, לפי הסיפור, לא ידע כלום. אבל הוא הוסיף את זה. אולי יכול להיות שיש כל כך הרבה סיבות. סתם הוא קצת קפץ לאופיוש. בקיצור, מה, כאילו, ‫אני למדתי את זה כשלמדתי את פופר, ‫הרי פופר הגדיר מדע בתור דבר ‫שמעלה השערות, ‫והשערה חייבת להיות בת-הפרחה. ‫זאת אומרת, אם באופן עקרוני ‫אי אפשר להפריך אותה, ‫אז היא לא מדעית. ‫זה אמונה. ‫אין משהו במדע שבאופן עקרוני ‫אי אפשר להפריך אותו. ‫-זה... איפה זה? יפ, זה זה ההגדרה, כי כל פעם, הגדרה... כי כל ה... פעם נכון? אתה מגלה כן, תוך האש, כן, כמו לא ש... שאתה ש... מצאת, מצאת יותר, יותר... יותר... נכון. למטה ולמטה. של מדע ופחות או יותר בפילוסופיה של המדע. כי הסיפורים שלו זה למשל באסטרולוגיה, נגיד יש אסטרולוגית, והיא שואלת אותך מה התאריך לידה שלך, ואת אומר לה זה וזה, אז היא שואלת אותך היא אומרת לך, אוקיי, אז בטח אתה כזה וכזה וכזה, או היא אומרת לך, מוחרתיים אתה תקבל אוצר. אתה בא אליה אחרי מוחרתיים, ואתה אומר, לא קיבלתי את האוצר, לא מצאתי את האוצר. היא אומרת, רגע, רגע, רגע, תגיד לי, בזמן הלידה, אנחנו דיברנו רק על הזה, אבל יש עוד דבר, כאילו, יש... הכוכרים, כן. האלה, הם היו, וזה, וקיצור, אתה לא יכול, אתה ראש, כי תמיד יש עוד משהו שאפשר לראות. שלא לדבר על הסיפור המפורסם, כאילו על קרל מרקס שכתב את המניפסט הקומוניסטי וכתב את הקפיטל וכתב את כל תורת הקומוניזם בעצם, והוא כתב בצורה הכי מפורשת שהמהפכה הקומוניסטית תתרחש במדינה שבה יש מעמד קפיטליסטי ומעמד פועלי ומעמד פרולטריון, פועל פועל שמחולק, שכבר נמצאת ברמת התפתחות כזאת, שיש פרולטריון שיודע מה הוא רוצה, ויש בורגנות, ויש קפיטל. ומה לעשות? המהפכה פרצה ברוסיה. שם <אז> לא, לא היה פרולטריון <אח> שהכיר את עצמו, ובורגנים בקושי בכלל היה, <אח> וקפיטליזם אין מה לדבר בכלל. אז באו אליהם ואמרו, מה, איך, איפה כל התורה? לא, לא, לא. הוא לא ידע בדיוק את תנאי ההתחלה, ש... זאת אומרת, זה לא, זה לא סיבה כאילו להפסיק להאמין בקומוניזם, זה שהנבואות שלו לא התגשמו. <laughs> אז, אז זה נקרא משהו לא מדעי. זאת אומרת, אני לא אומר, זה, זה אמונה, אתה יכול להמשיך להאמין בזה, בסדר, מדע זה לא. ובגלל זה אני אומר, כל אה, אה, אמונה <laughs> שלנו... זה נחשוב למדעי אתה? מה? המרקסיזם? מה שקרמן כן, אמרתי שזה לא עניין מדעי. אצלהם למדו את זה בתור מדע, מה זה, כן. הם בטוחים שזה מדעי. כן, כן, מה המרקסיזם, זה היה... אבל תיאוריה זה לא... זה היה... זה בעיה בכלל מדעי החברה, גם כלכלה זה לא מדע. אבל הם חושבים שזה מדע כלכלני. בסדר, לא חשוב. פופר דיבר על מדעי הטבע, שזה לא נכנס... ‫אין מדע מדויק, אפילו מתמטיקה ‫היום אין יש לי ויכוח, טוב? ‫-מתמטיקה? ‫מה זה? ‫-אף פעם קראתי כל מיני תיאוריות ‫כאלה, מתמטיקה ש... ‫מתמטיקה זה פשוט מערכת, ‫זאת אומרת, היא לא... ‫אין שום סיבה שהיא תעמיד לחיים, ‫מה? ‫-אבל תמיד משתנה, ‫יכולים למצוא נוספות אחרות ‫ביחס למה שהיה בפור, לא? ‫לא. זה יותר מסובך, נוסחאות לא. כמו הסיפור על הרואה חשבון שבא אליו מישהו ושואל אותו כמה זה שתיים ועוד שתיים. אז הרואה חשבון שואל אותו כמה אתה רוצה שזה יהיה? אז שוב, אני רק אומר, שזה הלקח שאנחנו יכולים לקחת לחיים. שדעה, עכשיו תראה, דעות הן בסדר, כל זמן שהן לא גורמות לנו סבל. זאת אומרת, אין שום דבר רע בדעה כשלעצמה. ברגע שדעה גורמת לך סבל, תבדוק למה היא גורמת לך סבל, <תובד> והאם <תובד> היא, <תובב> <האם> היא עומדת <תובב> מול החיים. ואם <תובב> <תובב> החיים אומרים דבר אחד והדעה אומרת דבר שני, ‫אז כמו שנאמר במקרא, ‫הוא בחרת בחיים, ותעזוב את הדעת. ‫אתה אומר שהדעה היא זאת ‫שגורמת לנו סבל. ‫כן. ‫-פעמים, לא פעמים. זאת הטענה הבודהיסטית, ‫שהדעה שיש... ‫לא, הדעה היא צמדות לדעה. ‫אם אתה מחזיק אותה בתור דעה, ‫זה בסדר. ‫אתה יכול אבל לסבול גם ‫כמלי שאתה יודע שזאת הדעה. אתה, אתה, אתה, لا, לחקור, אם אתה, תתבונן, אתה צריך לחקור לא כדי לדעת לא, לא, מה לא, הדעה שאתה לא, אוחז לא, בה. כן, אבל זה לא איזה מין יום לימודים ארוך. <laughs> זאת אומרת, זה הפעול מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת, אתה, אתה, אתה, שואל אתה שואל אומר את זה לעצמך, את אתה אומר את זה לעצמך. <laughs> זה, לא, זה לא פסיכולוגיה, זה לא שאתה צריך לראות... שאולי היה משהו בגיל 12 שמישהו אמר לי rescued. משהו, זה לא זה. אם גבר מרגיש שאשתו בוגדת בו, שאשתו האהובה בוגדת בו, הוא סובל. למה הוא סובל? למה הוא סובל? מה הדעה שעומדת מאחורי שהיא צריכה להיות נאמנה. אז הוא צריך להשתחרר מהדעה הזאת. רגע, רגע, רגע, זה מאוד יפה. שיתקו צריך לראות שזה לא נכון. מה לא נכון? שהיא נאמנה לו. היא לא נאמנה. היא התבגדה? אתה אומר שהוא חושב שהיא צריכה להיות נאמנה לו, נכון? לא. כאילו זו שהיא לא נאמנה שהצריכה הזו היא לא נכונה. שמה? הצריכה. היא לא מחזיקה מים. כן. זהו, שם יש לו שתי אפשרויות, הוא יכול להמשיך להחזיק בדעה שהיא צריכה להיות נאמנה לו, לראות לעומת זאת שהיא לא נאמנה לו ולסבול, או שיכול לראות שיש לו דעה שהיא צריכה להיות נאמנה לו והדעה הזאת היא, היא רק דעה והיא לא, לא, והיא לא מתממשת, כרגע היא לא מתממשת, אולי פעם הייתה נכונה, או היא אולי עוד תהיה נכונה בעתיד, כרגע היא לא, היא לא נכונה, זהו, גמרנו, מה הבעיה? מה יש פה לציבור? זה, זה? זה ישחרר אותו מהסבל? כן, כן, מהדעה. כן, לא הוא יבין שהדעה ש... הוא עדיין שזה ישחרר לא אותו מציאותית, מהסבל. לא אלא כן, לי. הוא לא באמת הפנים לא את זה, והוא רק אומר את זה, כן. כן, אם הוא ייפטר מהדעה שצריכה להיות נאמנה לו, זה, הוא ייפטר מהסבל. איך הוא יכול לסבול? כי הוא חושב שגם כן אם היא לא נאמנה לו אז היא גם לא אוהבת אותו. או, אז עוד אחד. עוד דעה. או, אז בוא נראה, בסדר. גם את הדעה הזאת נכון. ראשית כל יכול להיות שזה לא נכון, יכול להיות שהיא כן אוהבת אותו, אבל היא היום באה לה משהו אחר נגיד, לא ראשון. אבל עכשיו יש לו דעה שהיא, מה, לא שהיא, יש לו דעה שהיא צריכה לאור אותו, נכון? עכשיו. כן. ועכשיו בוא נגיד שאתה צודק והיא לא אוהבת אותו. כן. והיא לא אוהבת אותו. אז היא אוהבת אותו או לא אוהבת אותו? היא לא אוהבת אותו, אבל הוא חושב שהיא צריכה לאוהב אותו, נכון? זאת אומרת שהוא טועה. הוא צריך לאהוב אותה, זהו. לא, אתה מבין? לא. תראה זה לא ניקה, אני אומרת לך שכל הגברים יפלו בזה. זה שנייה, אין להם ניקה. אבל, אבל, אבל, אבל, מה זה אומר? אבל מה זה אומר? לא, תראי, בן אדם, בן אדם יכול קודם בכלל, כולם יכולים לעשות לו סימנים עם הידיים ועם הרגליים והוא לא יראה. אבל ברגע שהוא רואה, לא אמרתי שאסור לו לסבול, מותר לו לסבול, אבל הוא צריך להבין שהוא סובל, זה מה שאני יכול להגיד, שאם הוא מבין שהוא סובל בגלל הדעה, עכשיו הכל פתוח, אתה יכול לעזוב אותה, אתה יכול לא לעזוב אותה, אתה יכול לעשות ככה, אתה יכול לקבל את זה, אתה יכול לא לקבל את זה, אתה יכול לבגוד בעצמך, אתה יכול לעשות כל מיני דברים, אבל אתה לא צריך לסבול. אתה יכול לעשות הכל ולהמשיך לסבול. אתה יכול גם... בוודאי! אתה יכול להתגרש וזה ילווה אותך שאשתך זה... נכון, למה? למה? כי היא לא הפננת. רגע, רגע, למה? כי לך שום דעה על הצלחה. אתה אומר שיש לך דעה. כי אתה חושב שצריכים לאור אותך, שהיא צריכה לאור אותך. שהיא צריכה להיות נאמנה. שהיא צריכה להיות נאמנה. לאור. תעשה את זה מה למה אתה נצמד לדעה? למה? היאחזות והצמדות. כי זה כל כך משרש בפנים, והתרבות הכניסה לנו את זה, כל כך חזקה. בדיוק. זה קשה לנו מזה. אבל, אבל, אבל זה, זה, זה, לא שי, זה... זה... אבל מצד שני זה, זה. זה מספק לך איזשהו... בסדר. בסדר. מזין אותך באיזשהו... בבקשה, עכשיו. בבקשה, אני לא אומר שאסור לך לסבול. רשותך מלאה לסבול, אבל תבין שאתה סובל. <אז> לא בגלל מה שקורה בעולם, שקרה. אלא בגלל הדעה שלך. זה הבדל לסבול. עצום בין לחשוב שעשו לי ולכן אני סובל, או בגלל שיש לי דעה שאני לא מוכן לוותר עליה ולכן אני סובל. ואז יש לך ברירה, אני מוכן לוותר על הדעה ולהפסיק לסבול, או שאני לא מוכן לוותר על הדעה ולאפשר לסבול, בבקשה. העולם גדול ופתוח, זכותך לעשות מה שאתה רוצה, רק תראה מה אתה עושה. הטענה הבודישנית היא שהסבל הוא לא בגלל מה שקורה, אלא בגלל הדעה שלך לגבי מה שקורה. או ו... כמו שאמרה אדי הילסום, אנחנו לא יכולים להחליט מה יקרה לנו, אנחנו כן יכולים להחליט איך אנחנו נתייחס אליו. והדעה הזאת זה בדיוק ההתייחסות שלנו אליו. ובסך הכל, אם אתה מוכן לוותר על הדעה, עכשיו כמובן, יכול להיות שיש לזה כמו שאילנה אמרה, עוד איזשהו לייר שזה ככה אני מעריך את עצמי וככה אני לא מעריך את עצמי, כל מיני דברים, אבל הכל בסך הכל די ברור, אין פה, זה לא חפירות של, של פסיכולוגים, זה אתה צריך לראות ואתה רואה, בדקה אתה רואה את זה, עם מקסימום, אתה הולך למישהו ונדבר איתו, אבל, אבל אתה רואה את זה כשאתה מתרגל ל, ל, ל, ל, לחשוב בצורה הזאתי אתה סובל, תראה למה אתה סובל. אני יוצא החוצה וחם. אם אני סובל, זה סימן שיש לי דעה שעכשיו חושב. לא צריך להיות חם. אומנם, עכשיו, אוגוסט, אבל... עכשיו, בוא נגיד שהייתי יוצא החוצה ועכשיו היה מרץ והיה חם. והייתי סובל, למה? כי אני חושב שבמרץ לא צריך להיות חם. אבל עכשיו מרץ וחם. אז אני יכול להגיד, לא בסדר. זה לא אומר שאני לא יכול להיכנס למזגן, אבל אם אני בחוץ כבר, אז זו דעה שלא עומדת במבחן המציאות, ואם אני רוצה להיצמד די מעט אני סובל. זה יכול להיות שיהיה לי מה שנקרא כאילו שאני לא אהנה, שיכאב לי. נגיד שקר נורא, שחם לא נורא כואב, אבל נגיד שקר נורא בחוץ וכואב לי, ואם אני מחליט שלא צריך להיות קר בחוץ עכשיו, אז אני גם סובל. אם אני לא חושב שאני צריך להחליט את הטמפרטורה שבחוץ, אז אני לא סובל. קר לי, כואב לי, אבל אני לא סובל. עכשיו, גם פה יכול להיות שבגלל שהיה לך הקשר לבחורה הזאתי והקשר נותק, כואב לך. וזה לגמרי טבעי. אתה תסבול אם אתה תחשוב שזה לא בסדר. מתי אתה תחשוב שזה לא בסדר? כשיש לך דעה אחרת. ‫דעה, הדעה עצמה, ‫היא שגורמת לך לסרב. ‫וכל אחד uh, בפני עצמו. ‫אני למשל, כשאני מתחילה ‫לרחם על עצמי, <coughs> ‫כל אחד uh, מגיע לשלב, ‫באיזשהו שלב שהוא מרחם על עצמו, ‫בגלל זה, זה, זה, וזה. ‫אז uh, להרחיב את הירייה, ‫בוא נאמר ונאמר, uh, ‫החיצי כוס המניעה. ‫כן. <coughs> זה, זה. זה, אני חושבת שזה פטנט כדי כן. למנוע את הסבל. כן, כן. זה כן. פטנט, אבל אנחנו מדברים פה על העומק יותר. למרות על העם, כן. כן, אתה גם יכול להגיד, תשמע, אולי יותר טוב שזה עכשיו, וזה, ולא כשאחרי שיש לנו לא, לא, שלושה לא. ילדים, היא עושה מתנה לי את זה. לרחם... זאת אומרת, יש כל מיני שיטות, המון. אבל, אבל, אבל זה הכל שיטות. לא, אבל כשאני מתחילה לרחם, אז עשו לי, ופגעו yeah. לי, ונתנו, yeah. נתנו, yeah. ואז... ‫ברגע שאני לא תלויה ב... ‫זאת אומרת, בסבל שגם... ‫-יש, נכון. ‫אז זה פחות סבל, אין ספק. ‫אפשר לחפש מאיפה זה, ‫למה... למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך פוגע? כי אחרת אם אני מרחיבה רק סתם, אז זה לא. אבל אם אני מחפשת מה באמת גורם לי להרגיש באותו רגע את הסבל, שזה צריך לצאת קצת הצידה. מה שקורה זה... ואז אתה מסתכל, ואז אתה יכול איכשהו את זה ולהסתכל על זה בצורה שונה ולהרחיב את זה. עכשיו, שוב, כרגיל, המנטרה שלי... אם זה דבר שאתה מאוד מושקע בו אמוציונלית, אתה לא תוכל לעשות את זה במקום, וכן תוכל לעשות את זה אולי אחרי שבוע, או אחרי חודש. אחרי שאני שנה. אחרי שלושים שנה. ואם זה פחות אמוציונלי, אז אתה כן יכול לעשות את זה אחר כך. ואם זה ממש כמעט לא אמוציונלי, אתה יכול לעשות את זה על המקום. אז תתחיל עם הדברים היותר קלים. אבל החוכמה היא לתרגל את זה. לתרגל את זה על דברים שאנחנו, yeah. שהם, שהם אה, אה, שאנחנו, we can handle them, זאת אומרת לה, אל תתחיל yeah. עם דברים שאתה לא יכול להתמודד איתם, כי אז אתה תגיע למסקנה שאתה לא יכול להתמודד איתם, ואתה יכול גם להגיד שכל yeah. השיטה הזאת לא שווה. Mm -hmm. אבל אם תיקח, תיקח דברים שאתה יכול להתמודד איתם, נגיד, אני לא יודע מה סתם, נגיד. כלב שלי הוא, הוא אני מנסה לחנך טוב, הוא לא מחונך, <laughs> אז אני נורא, אז יש אנשים ש... זה <laughs> מוריד <שירוג> אותם. <laughs> יהרוג אותם, כן. ויש אנשים שיגידו, טוב, מה, בסדר, כולו כאלה וזה. <laughs> אבל, מה זה אומר? זה, מה, למה אני כועס על הכלב <laughs> שהוא לא מתנהג כמו שאני רוצה? כי יש לי דעה שהוא צריך להתנהג כמו שאני רוצה. והדעה הזאת כנראה כרגע היא לא נכונה. אני יכול לשלוח אותו לאילוף, זה בסדר, הוא יחזור אליי טוב, אבל כרגע הוא לא מעולף. הוא עושה מה שהוא רוצה, כמו השכן שלנו שכל הזמן צועק על הכלב, על החתולה עוד יותר, על החתולה הוא צועק, למה יש לו דעה תבוא, אז הכלב אז יש לו דעה שהחתולה הוא סובל. הוא סובל נורא. <מח> אז זה נגיד דבר, אני חושב שאם אני אצא החוצה ואני אתחיל לדבר איתו אני אוכל להסביר לו <laughs> שיש לו פה דעה והדעה גורבת לו לסבל כי החתולה עושה מה שהיא רוצה וכן הוא עושה מה שאנחנו רוצים אבל זה, הרי הוא לא אה, אה, מדיר שינה מעיניו בלילה בגלל שהחתולה לא עושה מה שהוא רוצה אז זה דבר שאפשר לטפל בו. אז כל אחד צריך לראות איפה הוא נמצא, איפה הפריפריה הזאת שנוח לנו, יש דברים שקצת מפריעים לנו, איפה הדעה שעומדת מאחורי זה שזה מפריע לנו, ואתה יכול להחליט לא, אני לא רוצה לוותר על הדעה, אני מוכן, כיוון שזה לא נורא חשוב, אני גם מוכן קצת לסבול. ולהחזיק בדעה, וזה גם בסדר, אין עם זה שום בעיה. אבל כשאתה מחליט, אתה... מה? אבל אם אתה משאיר את זה ככה, אז אתה בעצם... אבל אתה לא יכול. אז אתה אחר כך לא יכול אבל אתה לא יכול באמת. אתה יכול להגיד את זה לעצמך, אבל כשאתה רואה את זה, זה פשוט נושר. הבעיה נושרת. אתה יכול להגיד לעצמך, לא, לא, זה לא עובד. כי זה, כי אתה, כשאתה רואה את הדעה... אז אתה צריך לעזור. היא נפתרת. לא, אתה לא צריך לעזור, היא נופלת. כמו שהוא אמר ראולה, שהלך לדוקטור ושואל אותו, תגיד לי, צריך להוריד לי את הזה או תראה? אז הוא אומר, לא, תעזובי פה לבד. אני חושב שזה באמת קריש... זה קצת קריש להגיד שברגע שאתה מזהה את הדעה היא נופלת כי יש דעות שאתה יכול לזהות אותם והם לא נפלות. אני חושב שזה סימן שלא אני חושב שהדוגמה שדיברנו מקודם למשל, למשל אישה אה, זה אבל אתה מושקע, לא, לא, לא, אני דיברתי על דבר שאתה לא מושקע אמוציונלית מאוד. לא, אל תבוא לי, זה בדיוק הדוגמה הנכונה שזה... אם אתה רוצה, לא, אתה יכול אולי, אבל זה לא טריוויאלי וזה לא ייפול, כן, אבל אני מדבר על דברים קטנים, על חתום ועל כאלה. כן, אבל אם אתה לא מתייחס לדברים הקטנים, אז הדברים הגדולים, אתה לא יכול... אתה לא תוכל להתמודד איתם, כן. בגלל זה אני אומר שזה לא... יש עיקרון ויש ביצוע. העיקרון נכון תמיד, אבל הביצוע... רצוי שנתחיל מדברים שאנחנו ננהל לטפל בהם. נא אמר שסי ונטיובל אל גולביין וגלו. זאת אומרת, כמה שאתה תגרש כמו שאתה רוצה לעשות, אנחנו... חושב שזו התמודדות לכל הפנים. כמה שתגרש, זאת אומרת, את הדעות שלך... אני לא אגרש שום דעה. לקבל לא מגרש חף דעה, ואני לא מלחם בשום דעה, אני רק רוצה לראות אותה. אני טוען שברגע שאתה רואה אותה, רוב הסיכויים שהיא פשוט, היא אין לה כוח אמיתי, היא נופלת, היא מתמוססת, היא נופלת, היא מתמוססת, היא מתמוססת, היא מתמוססת, היא מתמוססת, מילים, מילים, כן, ושוב, זה דעה שאני מאוד מושקע באמוציונלית, זה הרבה יותר קשה, כמובן שאז גם הרווח הוא יותר גדול, כי הסבל שכרוך בה כן יותר גדול אבל לא צריך לנסות uh, להתחיל מהסוף, זה לא עובד. אוקיי. זה שוב פעם... חוזרת שוב על אותם, על אותם דברים, אני לא מתעייף מזה, אני מקווה שגם אתם לא. <laughs> אנשים מתרגשים בדרך כלל כשאני אומרת, זה לא משנה אם אלך, אני או מישהו אחר. מה שנורא הוא שאלפי אנשים הולכים. ולא שאני רוצה ליפול לזרועות המוות בחיוך שלף, זה לא נכון. אני פשוט מודעת לכך שמה שקורה הוא בלתי נמנע, ואני משלימה עם זה. ועם זאת אני יודעת שבסופו של דבר, לא יוכלו לגזול מאיתנו שום דבר. אני לא מזוכיסטית שמתעקשת שיקחו גם אותה ושיעקרו אותה משורשיה, אבל איני יודעת איך ארגיש אם ינצל מגורל שהוא מנת חולקם של רבים כל כך. אנשים אומרים לי, אדם כמו חייב להציל את עצמו, את עוד צריכה לעשות כל כך הרבה, את עוד יכולה לתת כל כך הרבה, אבל מה שיש לי לתת, אוכל לתת בכל מקום. אם בחוג ידידה יקם, כאן ואם באיזה מחנה ריכוז. זאת תהיה שחצנות מאין כמוה לחשוב שאני טובה מדי לגורל המשותף הזה. ואם אלוהים סבור שאני עדיין יכולה לעשות הרבה, ובכן, אעשה לאחר שיעבור עליי מה שעובר גם על האחרים. את ערכי תוכל להוכיח רק בהתנהגותי בתנאים המשתנים. וגם אם לא אשאר בחיים, דרך מותי תוכיח מי אני. השאלה איננה איך להימנע בכל מחיר מלהגיע למצב מסוים, אלא איך אדם מתנהג וחי בכל מצב שהוא. זה מה שהיא אמרה אז, אתם זוכרים. אבל היא אומרת, אם אותה יוכיח... מותי יוכיח? היא צריכה להוכיח משהו? ‫כן, כן. ‫את האמת. לעולם. ‫היא כותבת לעולם. ‫הנה, היא אומרת, ‫רק המנשים קוראים אותו ‫ובכמה שפות תרגמו אותו. והעובדה היא שזה באמת קרה. ‫כן, אומרת... ‫ לא יכולה לדעת שזה... ‫זה מה נשמע ככה ספר, ‫זה יזרק לך. ‫מה? את תזמיני דרך אבא זאת. ‫-אבא זאת. ‫אנסים אסקי לא יחזיקו איזו מחלות. ‫אולי בתל אביב, אולי זה חיפה. ‫יכול להיות, אולי במקום גדול. ‫חיפשתי אותו בנארי. ‫-לי לגבי שתפגעו הנה עכשיו בואו נקרא דווקא, ‫זה משהו מעניין, ‫כי אחרי זה קורה משהו שקשור לזה. ‫אני אעשה את הדברים שסביר שאעשה. ‫כיוון שהכליות שלי עדיין דלוקות, ‫וגמה שהלפוחית לא בסדר, ‫אנסה לקבל אישור אם אצליח. ‫הוציאו לי לקבל משרה מדומה ‫במועצת היהודים. ‫בשבוע שעבר התקבלו 180 איש ‫לעבודה שם, ‫ועכשיו כל המבואשים נדחקים בהמוניהם. ‫ממש כמו פיסת עץ באמצע האוקיינוס. ‫שריד של לא אונייה שטבעה, ‫שכל הניצולים מנסים להיאחז בו. ‫אבל אני לא מתכוננת ‫לעשות משהו בנידון. ‫זה נראה לי חסר טעם ולא הגיוני. ‫אני גם לא אוהב להכיל קשרים. ‫ובכלל אומרים שיש שם המון תככים, ‫והטינה לסוכנויות התיווך סוכנות התיווך המוזרה הזאת גדלה משעה לשעה וחוץ מזה גם תורם יגיע. מה שהיה נכון. כן. ועכשיו היא אומרת אלוהים אלה זמנים מפחידים הלילה בפעם הראשונה לא הצלחתי להירדם שכבתי בחושך ומול עיניי הבוערות עברו תמונות רבות של סבל אנוש דבר אחד אבטיח לך אלוהים, רק הבטחה אחת קטנה, אני לא אעמיס את דאגות המחר על כתפי ההווה, אבל גם זה דורש תרגול וניסיון. כל יום קיים ועומד בפני עצמו. עכשיו זה, מי שמצליח לממש את זה. סדה עושה. כן, כן. אבל, אבל... כן מודה שיש פחדים, זאת אומרת היא רואה למשל רגשות כמו פחד, כן. זמנים מפחידים, <אח> <אח> כאב שהיא רואה את הסבל, אנשים סובלים, אז היא לא, היא לא מתכחשת והיא לא נלחמת והיא לא מגרש את הרגשות האלה, הם ישנם, היא רואה אותם, הם חלק מהמציאות, וכמו שהיא מקבלת את המציאות, היא מקבלת את הרגשות האלה, כן. חייף, שלום. עכשיו <אח> <אח> <אח> תראו מה היא אומרת, אלוהים אני אעזור לך להחזיק מעמד בתוכי בתוכי, אבל אני לא יכולה להבטיח שום דבר מראש, רק דבר אחד הולך ומתבהר לי, אתה לא יכול לעזור לנו, אנחנו צריכים לעזור לך, ובכך נעזור גם לעצמנו. זה הדבר היחיד שעוד נוכל להציל, וזה גם הדבר היחיד שחשוב באמת, נוכחותך בתוכנו, ואולי נוכל גם לעזור לאחרים לחפור ולחשוף אותך בליבותיהם המאונים. כן, אלוהים שלי, לא נראה לי שאתה יכול לשנות משהו בנסיבות האלה, הן פשוט חלק מהחיים האלה. ואני גם לא מבקשת ממך הסבר. להפך, אתה תהיה רשאי לבקש הסבר מאיתנו. אוקיי, תכף. ראשית כל, לפני זה רציתי לערוץ. יש ספר של אברהם יהושע אשל, אני יודעים מי זה. הוא היה רב שהיה אמור להיות אדמו"ר והיה בפולין וברח והגיע לארה״ב והוא אחד שאם ראיתם את התמונה המפורסמת של המצעד של מרטין לותר שהם הולכים בשורה כזאתי הוא הולך חבוק זרוע עם מרטין לותר בצעדה שדרשה את השוויון לשחורי. וזה ספר שנקרא אלוהים מבקש את האדם זאת אומרת, הוא גם כן אומר אותו דבר בעצם. אלוהים, כאילו, הוא זקוק, זקוק לנו. לא. עכשיו, מה זה אלוהים? <אח> מה שנקרא יופי של שאלה. <אח> אני רק יכול להגיד איך אני רואה את, ה, את האלוהים שלה. זאת אומרת, אני, אני חושב שהדבר הכי קרוב לאלוהים, שאני יכול להתייחס אליו זה כל היקום. בריאה. כן. הוא לא קורא לזה בריאה, אבל זאת הודעה. אני לא קורא לזה בריאה, כי אני לא חושב שזה נברא, אבל לא חשוב. מה שקורא לזה בריאה, כל מה שיש, הטבע. כן. אפשר להגיד אפילו הטבע. שפינוזה אמר את זה בצורה מאוד ברורה שהטבע, אלוהים זה הטבע. ואני חושב שזה דבר שאנחנו לא יכולים, אבל צריך להבין, הכל, זאת אומרת, לא איזשהו חלק מהכל. ברור שאני לא מדבר על אלוהים בתור בן אדם, אני לא מדבר על אלוהים בתור משהו ספציפי. לא סמכות לקבוע לא חוקים. לא, לא, ושום מבחנים. לא עומד לא, ומחלק זה לטוב וזה לסער. לא, לא, לא, לא, גומל ולא... ולא אתה גם לא יכול לפנות אליו שיעזור לך. אתה יכול לפנות אליו, לא שיעזור לך. אתה יכול לפנות אליו, אתה יכול לפנות ליקום. לכל ביחד, אתה כן יכול. להיפתח אליו. אבל לא משהו אישי. זאת אומרת, לא, אתה לא יכול לבקש ממנו תורה אישית. אתה יכול עכשיו, זה מה שהיא אומרת, אתה יכול לעזור לו. הוא לא יכול לעזור לזה. ומה אתה תעזור לו? בזה שתקטין שת, את המחיצות בינך ובין היקום. Okay. זה העזרה שאתה יכול להגיש לו. ואתה יכול... עכשיו, כיוון שהוא כל היקום, אז גם אתה הוא. זה שאמר אלן וואטס, שישו בא ואמר שהוא אלוהים, אז euh, צלמו אותו. אם הוא היה בא בהודו ואומר אני אלוהים, אז היו טופחים לו על הגב ואומרים וואלה, הגעת להבנה. <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> אז זאת אומרת, מה שהוא רצה להגיד זה שאם אתה חושב שאתה אלוהים ומישהו אחר הוא לא אלוהים, אז אתה בדיפ שיט. <laughs> אבל אם אתה חושב שאתה אלוהים וגם הוא אלוהים, זאת אומרת שכולנו, זה בסדר. ‫תכף גם רציתי לומר לך ‫שהשבוע קרה משהו מדהים, ‫כשדביר כן. פורק מוצח, כן. ‫אז הרב של הישיבה, ‫היה כזה וכזה וכזה, ‫הוא אומר, אפילו אלוהים ‫צריך לבכות, ‫אני מזדעזעת, ‫זאת אומרת, איך רב? ‫זאת אומרת, יש פה אם... לא ריח של כפירה, ‫אבל בפעם ראשונה אתה שומע ש... של... הרי אלוהים נתן, אלוהים לקח, פתאום הוא אומר דבר כזה... זה אלוהים שהוא אליל. זה האנשה שלו. זה אליל. זה להפוך אותו לבן ממש ככה. לא, עבודת אלילים, אלא פשוט... כן. אתה לבן אדם, אז הוא כבר לא אלוהים, אז הוא כבר אלילים. הרמב״ם היה אומר שזה עבודת אלילים, הוא היה צודק. זאת אומרת, זו האנשה, בדיוק. כן, כן. אם הופכים את הכותל למקום קדוש, ואת הכל מודעתם לי. זה הכל, הדברים האלה, ולא הדת המונותואיסטית האמיתית. וזה בעצם, שוב, זה אתה מקטין אותו. כן. ואותו דבר גם, כאילו, אם האלוהים זה הטבע, אז אם אתה... נגיד מחלק ואתה אומר לך חלק כזה הוא בסדר וחלק כזה הוא לא בסדר אז, אז זה כבר לא הכל, זה... הנה, אז הוא מדבר, שוב פעם מדבר את הגלויים, אבל... אלוהים, אתה רואה, אני דואגת לך היטב, ולא רק את דמעותיי וחששותיי ובחדיי אני מביאה אליך, בבוקר גשום ואפור זה אני מביאה לך גם שיח יסמין ריחני, ואביא לך את כל הפרחים שיקרו בדרכי, והם באמת לא מעטים. אעשה כמיטב יכולתי להנעים לך את שהותך אצלי. עכשיו, מה זאת אומרת שהותך אצלי? זאת אומרת, אתה מבין שחלק ממך הוא אלוהים. הוא אלוהים. לדוגמה, אם אשב בתא צר, ועננה קטנה תשוט על פני שורבי החלון הקטן, אביא לך את העננה אם רק יישאר בי עוד כוח. אני לא יכולה להבטיח שום דבר מראש, אבל הכוונות שלי טובות כפי שאתה רואה. אז מה זה הדבר הזה כאילו אני אביא לך את העננה הזאת? ברגע שאתה מבין שאתה, או שאתה מרגיש נכון, שהעננה הזאת היא חלק ממך ואתה חלק ממנה באותו רגע כאילו הגשמת את החלק אלוהים שלך. לא. אם אשר אתה מרגיש העננה... היא חלק ממך, ואתה חלק מאלוהים. ואתה חלק ממנה. והכל זה אלוהים. הכל זה אלוהים. זהו, אז אם העננה היא חלק ממך, ואתה חלק מהאלוהים, אז העננה היא גם חלק מהאלוהים. ודאי. אז זה נשמע יותר הגיוני מאשר, זאת אומרת, בהגדרה. ‫כל מה שנשמע, זה בסדר. ‫אתה מבינה שההפרדה הזאת לא... ‫-העננה היא חלק ממך ‫ואתה חלק מהעננה, ‫ואתה מגיש את זה לאלוהים, ‫אז אתה כאילו מגיש את זה ‫לדבר חיצוני. ‫אבל אם העננה היא חלק ממך ‫ואתה חלק מהאלוהים... ‫אז אתה לא מגיש את זה לכן. ‫-אבל היא יודעת שאלוהים הוא לא, הוא לא מחוץ, ‫היא יודעת שאלוהים הוא מתוקן. ‫-בטוחה, זה לא כן. <זה laughs> <שאני> חשוב. ‫לכן <laughs> היא יכולה <laughs> להגיש <Yes>. לעצמה, <laughs> ‫היא יכולה <laughs> <laughs> לעשות <לעצמה>, הכול. <laughs> היא אלוהים. אבל היא אומרת, ‫הביא לך את העננה, פה היא מדברת אליו בגוף שני. ‫כן. צריכה להגיד, ‫הביא לי את העננה. ‫נכון. זה דיבור. ‫ שלישי, 14 ביולי, ערב. מה לעשות, כל אחד צריך לחיות בסגנון שמתאים לו. אני לא מסוגלת לקחת יוזמה ולנסות להציל את עצמי כביכול. זה נראה לי חסר טעם וגורם לי להיות חסרת מנוחה ואומללה. עכשיו שימו לב, המכתב למועצת היהודים שנכתב בשידולו של יאפ ערער את שיווי המשקל שלי שהיה רציני וגם עליז. כאילו עשיתי משהו לא מכובד. שוב היא חוזרת על זה אבל היא כתבה את זה להתבל, להתבל לתבל לתבל לתבל במועצה. במועצה. איך אנשים נדחקים ונאחזים גם בפיסת עץ באמצע האוקיינוס <laughs> לאחר פגיעת האונייה, מנסים להציל מה שאפשר ודוחפים איש את רעהו לזרועות המוות. כל זה לא מכובד כל כך, ובכלל, אני לא אוהבת להידחק, אני מניחה שאני מאלה שמעדיפים לצוף עוד מעט על הגב ולהביט בשמיים ואחר כך לטבוע באמונה ובהשלמה. מה לעשות כזאת אני? המאבקים שלי מתרחשים במישור הרוחני ואני נאבקת בשדים הפרטיים, בשדים פרטיים משלי להילחם עם המון מפוחד בפרעי אדם פנאטיים וקרים כקרח להילחם עם היהודים שהם המון מפוחד והנאצים שהם פרעי אדם פנאטיים וקרים כקרח שכל רצונם להשמיד אותנו, לא, זה לא בשבילי. ואני גם לא פוחדת. אינני יודעת, אני שלבה כל כך. לפעמים אני מרגישה כאילו אני עומדת בצריח של היכל ההיסטוריה ומביטה למרחקים. ואת פרק ההיסטוריה שאנחנו חיים עכשיו, אני מסוגלת לחיות עד תומו בלי להישבר. אני יודעת בדיוק מה קורה וראשי צלול לחלוטין. ולפעמים אני חשה כאילו שכבת אפר מכסה את ליבי. ולפעמים אני מרגישה כאילו פניי נובלים ומתמוססים לנגד עיניי, ושנות ההיסטוריה עוברות על פניי וצולחות זו אחר זו לתהום, והכל מתפרק ומתמוסס ולבי מתרוקן. אך אלו רגעים חולפים, ואחריהם אני חוזרת ומוצאת את עצמי, וראשי נעשה צלול, ואני שוב מסוגלת לשאת את מה שעובר עלינו, בלי שאכרע תחת הנטל. כי מי שמתחיל ללכת בדרכו של אלוהים, ממשיך ללכת בה בכל חיה ומליכה אחת גדולה. מין תחושה, מופלא, תחושה מופלאה. מההתחלה <מחקדים> ועכשיו <מחקדים> <מחקדים> <מחקדים> <מחקדים> <מחקדים> יש שילוב. בטח, כן. ויש התייחסות. כן, כן, כן. היא התייחסות. כן, כן. היא כל הזמן מתפתחת ונהיית יותר שלווה. לא, לא, לא, לא. זה לא החסות שלנו, של הנאצים. אה, היא צודקת לנאצים. ברעי אדם פנאטים וקרים את הקרח. עכשיו בדיוק ברעי אדם, ולפניכם היא התייחסה כבני אדם. לא, גם עכשיו היא חושבת שבני אדם, אבל ברעי אדם, זאת לא, אבל קודם היא צודקת בזה קודם היא אמרה, אם יש גרמני אחד שנעשה, ועכשיו היא כן בכלילה. היא גם אמרה על הפקיד הזה, על האיש, שהעשה, שהיה הפוחד, והיא אמרה, אני ראיתי שהוא לחוץ נורא. זאת אומרת, היא משהו אנושי. אנשים חרדים בצורה מוגזמת, לגופם האומלל, ואילו נפשם נשכחת וקמלה באיזו פינה נסתרת. אנחנו לא חיים כמו שצריך, ההתנהגות שלנו לא מכובדת. אין לנו די מודעות היסטורית. גם את המוות אפשר לחוות בפרספקטיבה היסטורית. אינני שונאת איש, אני לא חשה מרירות, וברגע שאהבת הבריות נזרעת בתוכנו, היא צומחת לממדים אינסופיים. Yes. רבים היו קוראים לי שוטה ותלושה מהמציאות. לא ידעו מה אני חשה וחושבת. ובכל זאת אני חי את המציאות יום-יום. האדם בעולם המערבי אינו רואה בסבל חלק מהחיים. משום כך הוא אינו מסוגל להפיק מן הסבל כוחות חיוביים. מעניין שהיא עוברת את זה על העולם המערבי, מעניין, היא כנראה כן ידעה משהו תורות מזרח. טוב, ב-1942 כולם כבר ידעו שיש תורות מזרח. ‫מותי אנשים לא הכירו, ‫אבל זה לא ידעו עליהם כלום. ‫ אבל כבר דיברנו על זה. ‫הוא היה תלמיד של יום, ‫ויום התעסק עם זה הרבה, אז... ‫ היא ידעה משהו. ‫-בהתנדות ומלחמה רוחנית, ‫לא גוונפה. ‫-לא, אבל היא ציינה שהעולם ‫המערבי הוא שונה. ‫זאת אומרת, ברור שגם, ‫שיודעת שהצד האחר של הכדור זה אחרת. ‫-כן. ‫-עכשיו היא אומרת משהו, זה זה. ואני צריכה לשוב ולקרוא את הכתר שהעתקתי פעם ממכתבו של רטנאו, אה, מצאתי. זה יחסר לי בעתיד. אני רק צריכה להושיט יד, וכבר אני מוצאת את המילים והמשפטים שרוחי זקוקה להם באותו הרגע. אם אתה מדבר על זה שיש לה ספרייה שמה ממש בזה, אבל בעצם אני צריכה לשאת אותם בי. האדם מסוגל להיות, צריך להיות מסוגל לחיות גם בלי ספרים, בלי כלום. הרי תמיד תישאר לנו פיסת רקיע קטנה. ותמיד יהיה בתוכי די מקום לשלב בו שתי ידיים לתפילה. בגלל זה את הילוסופיה. כן. מי שמדברת על השמיים, זה אי אפשר לקחת מהם. כאילו בחלון קטן כזה, יש שמיים. למרות כל הדברים האלה, היא כותבת ממקום שיש לה את הבית, את הדירה שלה, שהיא המקום המוגן שלה, שאליו... כן. שהיא עדיין, כן. היא, היא עדיין מנהלת חיים נורמליים, בבית, היא בטוחה, בטוחה, מה שקורה בחוץ זה גיהנום אחד עלי כן. הדרך. כן. כן, כן אבל תפקת מלחמה כן. לכולם כן. מנפא לא, לא אוכל, לא, לא לכולם זה המצב. נכון. כי אני מניח שהנשים... נכון, נכון, נכון, גם המצב שלה לא יישאר ככה. ביודע, כאילו היא במקום שה... ש... יודעת שהמצב הזה הולך להשתנות, כן, אבל זה. עדיין, נו מה, יש לה את זה המצב. של כל היהודים? לא, שלה. שלה. הוא... של... של חלק גדול של... מהיהודים עדיין. היא משקפת מה קורה אצלה. כן. כן. ‫אבל מה, מה קורה, יהודים <מ��> אחרים? ‫-אני יודעת, היא כותבת את הסוות שלו. ‫הם גרים שמונה בחדר, ‫והיא <זה>. מתארת <מימ> כן. את זה. היא גם לא רק זה, ‫התרגשה עוד קודם, ‫דווקא בהתחלה, המעניין, ‫מאיזה <ממ> פרופסורים מהאוניברסיטה ‫שהיא כן. למדה מורים, לא יודעת <מ> מהי <uncheck> מורים שלה ממש, ‫אבל היא הכירה אותם, ‫בכלל אותם, ועצרו אותם, ‫והשפילו אותם. ‫אז לא רק יהודים, זאת אומרת, ‫כל מיני אנשים שסובלים, שהיא רואה, זה כואב לה, זאת אומרת, היא מזדהה. היא אומרת שמה זה כלכלי שלה קשה, אבל זאת אומרת שהיא... לה אוכל, כן, כמה שיש לטומן, כי זה מלחמה, אל תשכח זררה של זה, לא... איפה יש... תשע וחצי. טוב, דווקא, רק עוד טיפה, יש פה איזושהי הגדרה, שהיא עוד תשתנה, אבל של אלוהים, שדיברנו עליה וזה. כשאני מתפללת לעולם, אינני מתפללת למען עצמי. אלא רק למען אחרים. או שאני מנהלת שיחה מטורפת או ילדותית או רצינית עם מה שמצוי עמוק עמוק בתוכי ולשם הנוחות אני קוראת לו אלוהים. אהה. אפילו לא, כן, אפילו לא מתאים ובכלל, רק מילה, כן. כן, אני לא יודעת לבקש משהו בשביל עצמי, זה נראה לי ילדותי נורא. אני צריכה לשאול אותו מחר אם הוא מתפלל לפעמים למען עצמו. גם להתפלל ולבקש טובה. בעבור מישהו אחר נראה לי על דוקי. מה שמעניין. אפשר רק להתפלל שיהיה לאחר כוח לעמוד בקשיים ובעצם התפילה הזאת אנחנו מעניקים לו גם משהו מכוחנו שלנו. הרי גדול מאוד כי למעשה זה התיאוריה של היום זאת אומרת שאם אתה אומר אלוהים תן לי ותעשה לי וכולי התפילה ‫אה, אתה אומר של מי? ‫של מי? ‫-של הבתים? ‫ביהדות, כן. איזה סוג של יהדות? ‫יש סוג כזה טוענים. סוג, יש סוג שאנחנו בעדו. ‫הם רק טוענים שכשהתפילה ‫היא קולקטיבית לקהילה, ‫אז יש הרבה יותר כוח. מכירים את הסיפור הזה ‫על האיש שהיה כומר, ‫או לא משנה, היה כומר, ‫והיה שיטפון, ‫ובאו ובאו ושלחו לו סירה. ‫הצלחה לחלץ אותו מהכנסייה. ‫אז הוא אמר, לא, אלוהים יעזור לי. ‫ואז הוא עלה על הגג, ‫אמרו בוא, בא אלוהים יעזור לי. ‫ואז הוא טבע, הם הגיעו מעל הגג, ‫הוא טבע, ‫ואמר לאלוהים, איך זה? ‫אתה לא עזרת לי. ‫אז אלוהים אומר לו, מה אתה רוצה? ‫הוא בא לגנדת, לא לקחת, ‫שלחתי לך אלוהים יעזור מה אתה רוצה ממני? ‫היא לא...